مخنق کو چې زماده کتاب نزان نا خبره پاتې کو الله وی دغه دی نه خبره د جاهل دی او ګړه پس زلګیس اونیلیدو په وګونی وانهره د پړکه سوچونکو نو ادایکا هم الغافلون کدنہ ونایکا هم الغافلون ضایع بیاز کرکی صورت نه حل ګره علتم زکر کی صورت نحل چکم اخل کو زمان پا کتاب زان پویا نکا ناغدی زناور آغدی نا پویا صورت نحل آیات نمبر یوسلوم ایک سو اٹھو اخوصت گوڑے ذالکا بی انہم مستحب الحیات الدنیا علالآخراہ دا کساند چې هوخهګلا ژوند دنیا په بللا لاهدت نن دنیا څو مهندې د دنیا یو روپۍ چې بيځه لګي نو څوړه پریشان ده او کدارا د قیمتي سرمایا وقت په بيدینې لګي نو پرواې نشته ایسته ابله حالت دنیا لآخره وان الله لا یاذ القوم الكافرين اولایک الذین تبالله علا قلوبهم دا که سان دي چورواله د الله دای پړون باندې او سمهم پګوګونو دای او پسترګو دای او دای کا هم الغافلون نو دا که سان دي خبره د الله د کتاب نه ولا خبره پاتوش زان د خبره نه کو زمو کتاب زان د خبردار نه کو زان خبر کوي صورت کاف وګوري التم ذکر کوي سوره کاف آیات نمبر 28 پنځل سمه پارا آیات نمبر 28 وسبنا نسکما الزینے یذعون ربہم بالغات ولا شی صبر کا خپل ځان دا کسانو سره چې را بلی خپل رب لاله صارو ماجیګر کم خلق چې زما په کتاب مشغوله دي سارا و ماسوتن زمان دی کتاب بیان مفلق تکی آغیس رزان پیوس کا داغی ملک ابتیاو کا داغی تعاون کا یریدونا اووالیون زمان رزام انتیا زمان رزام گواریا گئی زمان نور سکارو خود اللہ رزاوات خلق دا اللہ کتاب زکی وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانُومَ او خواد نڑِ اس دا داغه شفقتنا علاوه داغینه وړه وانه وړه هغه سوازان په وسکا ته تزکه اوړي ترې د ژوند تل حادث دنیا چې ارادلارې ته د خوایز د ژوند دنیا مقصد د دنیا مازه خلونه دنیا, دنیا نشته موزه خو د دیندار کار دے که څوک کس د کیف بیا کړي دنیا په دا مال کټنېز طریقې ولا ته من افنا قلب و ذکرنا او متابعی کی یا دا چې غافل کړم دا غذر د خپل کتاب نه چې ما دا چا زما د خپل کتاب نه فهم نه اورولې هغه په سلان نشي و تبا او تابشوي د خپل خوایشه وکانا امره فرطا او د کاده ذاتی په الله دغه زانه ذاتی کار جوړ کوو ما باندې ځړم یو لږه کو غافل دې جماعت دین نه نو چکم کز زما د دین نه د قران نه خبر نشو هغه پسې لاند مشي ور پسې سورته دی سورته قاب کې آیات نمبر 77 ومانظر مو ممحوکه را بیاات ربي فاضا تا ونسیما قدمت یلا رزلتبل نشتا چه زما په کتاب پم ملاو شو او بیا غن منی بیا دل نه یواز کئ انا جعنا علی قلوبهم کننا منګه ګردو زوري زای پړون باندې پړدی په ثلمه اوله پړدی دا اوسېږي ګورا ناکارا ملیکاو په ثلمه اوله هه تور دا جولکو پړدی یو یو حکم دا بیانې منګه ګردو زوري زای پړون دا پردیم پی ولی دا اوستری ای ایب قهو توی ای نشیز ما کتاب الله یب قهو وفی آزانه موقرا اپو بکونو آئی کدی درندوالی یا اپو بکونو سناورو منو ہاں ما پی مابو بکونو کان کنیدی دووجد آمال دا غینا و تدعوهم الى الہدا او قطرہ والی دیلالا قرآن و سنتا فلیہ ته دو ځنه بدا نو شره نه حاصله هدات چره راشه قران او سنت سپیسپوی ګمړ زمردین سحابه رما فلیہ ته دو اذنبدا چره ځان نه کوه کې هیڅ ځان زانب. نه راشه ځان قیامت کې ارمان کې چوه چغه والشه وی او په یالو علی تدو ازان بدا چر زان قبلی سورت بلی اسرائیل دینا محکی یا سورتو اغاو گوری تاسو چیار اسرام برایتو؟ شپاک سروی و جاننا علی قلوبیم اکنتانا اگرزوری من پرمود آغی پرده پرمیو لعکنه پرده راو سری ایب قولو اللہ یبقو چپو ییږي پد قرآن باندې وفیا سانهم وقرا پردې مولا پردې مولا اوسې چا لا وی پردې پراوانم بیا کله سمي سورته توبه او اتیا نمبر 87 هاي او اتیا سورته توبه رزوب ایکومو پتوبیا لا قلوبهم فهم لا يقون مختلف تعبیرات ته قران کوي چې تا ناکادا عمل کا او پکار چې ناکادا عمل یو بندوکو دا جوړيږي بیا ګناح کې دا جوړيږي بیا ګناح کې دا جوړيږي مو ته بس زنا کوو شراب سکو بدخلیاں کوو تاکي کوو شو کوو خیاदत نو کو وا کو د بل مالو اوبد طریقا باندې منګلد کارو نه کو نه پاګې د وجنه پلک داغو نه جون شو له تور شو ولا مور له بیا و تو بیا علی قلوبهم فهم لاقون مور له غو نشو دای پړون باندې پس له مور له نه فهم لا يفقون بیا نه پوي بیا الله مو زم له پويږي اغه ته الله والی بیا ویر بس پدینو زمن پوئی گم چلے اتا حیات اور اللہ سمانا دا حیات کا نا بودا دارنگیزی توبی درینوی نمبر آیاتو گورے درینوی انما سبیلو علی اللذین یستازونکا وهم اغنیاء رضو بیعیقونو معل خوال فخشارشو چشیدی صدرستو پادی پی سنگونا دلال او ناستی بیغمو مرا بوتابا الله علی قلوبهم فهم لا يعلمون الله مرودګا دایې پوره مان دی نو دې بیا نه بیا الله نه پویا کئ اخرک الله نه پویا کئ د الله کتاب تصفق کته ليو او ګناونه کول کول کول داغه زونه الله را ګرکړی دی بیا دانګي او داغې نه مختلف تعبیرات قران کئ سورتی یاسین سباو احسولت یاسینو گوره اضعی تابیر پا دیوار سرکی و جاننا من بین ایدیم صدن و من خلبیم صدن اللہو ایدی نمک و رسکو بنده دیوار موتواره دی نو چکم سیست دیوار اوارشی نو آگه تا بیا سشیه نشید دی او دی جمعه تا مقه تا نو نو عرش برا تا و چاپی را دیوار نشید یو دروازه څو غريشي راته دیوال څلتي یاسین نه مها آیات ورې وجارنا من بين يديم سدنا من قلبيم سدانا او ګرځوني من مکه دینا بند ومن قلبي اور سوداغه نه دیوال بند 파شه نا من پټګړی من دیلا په هملا یفسنون بیا د سنیمین علاوه د رحمت مخم دیواله حستم دیواله لته نو چرته دیوال شو نو دیوال نه هو وسه شیدیش چې پهله پرداشو رسو شه نشیشتله لميو لا تور کړې نو تور لا بیا سپنکل زی هغه تور د اسکار شوې دی دا دنګي زه فزه تعبیر داغ نه سورته حم م سجده ګوره اته بیا بل سلورم پنځم آیات د سورته حامیم سجدا وجہنا فی قلوبہم اکنا اقظولمن دای پړونو باندې پڑھ دی ها پنځم آیات د سورته حامیم سجدا وقالو قلوبنا فی کنت مما تدعون الیه اوای مشرکین زمونا پپړلو پیری دا خبر نه چې دا والی تاسو مونږه لېریتا اوسم ار خبره تیرا والا تیار ده او چې توحید او قران خبر او ته کې نبي تیار نه دي وای دا په مقصد د زیه را وقالو فیکنت قلوبنا فیکنتنا وفي ازاننا وقروم زموږ په ګوګو کې ژونداله زموږ په ګونا درانه دي دا نو وم بينه بینګیجاب زمونږه اوسه منسک پردادا دارنګي سورتي زي پزې داتا بيراته قران کي ولې موله تور کړې ده زلمهوله راګې کړې ده سورتي جاسيه ګوري ال تاسوي بیا ورپسې سورتي جاسيه جاسيه آيات نمبر دې تیز افر ایتا من اتخذ ایلہ و هوا و از اللہ اللہ علا علم اینا گمرا کرے دلالاللہ علم نا علم قرآن اللہ و زمان موجود ظالمو تو گمرا و تو گمرا شو ولته تا گمرا شو سرد زمان دی کتاب نا چه زمان کتاب دنیا کی موجودو او تو سرد زمان دی کتاب نا تو گمرا ای پلار روان و و سم چگیری ہوتا کلا خلق زان پویا کئی واسم دو گمرائی خبر و کارونا کئی وختم آلا سمیحی و قلبی وجعل آلا بسری جشاو او مور وارد پوگوگو داغا او پرداغا او گرزونی دی پستنگو داغا پرده دا پرده به ما زکراوستری دو وجده ناکارا ملداغا چا ملکاو ناکارا نو ماو سا ناکارا کارو کن وجعلا لا بشر يشاءوا ها داویني سورتی محمد غوره او ته وې ماته تعالی والره نمبر ایت د سورتی محمد او الیکالذینا الله نوم الله ذا کسانی شدا الله فلا نذكر دنیا کې فصموم ا کانکلیندلا او ولند کليي سترګي دا غي سترګي مولا لندي کلي د خپل دین او د خپل کتاب نه افلا ي تدبرون القران نو د یوګ سوچ نه کوي زموږ په کتاب کې افلا ي تدبرون القران او سوچ نه کوي زموږ په کتاب کې سوچ نه کوي ک امالا قلوبن اخالها يروتا تالوال شي اقفال تالیتا ہوئی علیمیو تا تالی کرده زکر سوچو نکئی نو تالیو خوطمانه دیواری خوب اقفاله لتا تالیو والا دواجد ناکار آمان چناکار آمان چناکار آمانی کاؤو نولت تالیو لگی دا جرندو لگی دا آمالا قروب اقفالوها یاورنو تے تالی لگی دی دی دا. دارنگی تالیو لگی دا نو تالیو دا چاپلان کولاو کیو بیا دا تعالی چالو ګولې ده او چې الله کمه تعالی ولګي ماستا تعالی خو به ما ته کوم او تا خدا الله تعالی څوک ما ته دښې وي امادا قلوبن اطفالوا ترجمه پهولې تعالی او چې پیښ شي در باده دار بیا الله پوي گا او ته پوي گا بیا څه سره بیا کوي دا رنگي سوره ملک ده تعالی په ځکه لګي دنيوا چې د یو کار خړې او بیا په کار ارمن کوي بیا سوره ملک چدا یو کار کړو دنیا کې چدا الله کتاب نه ورېدلې سوره ملک آیات نمبر 8 ګوره تکادو تمیزو منل غیزا کلما القی فیها فوجونا اکلہ شوزلشی یو ټولګه دې ځان نام کفار جهنم تا نصالم خزمتها تفوس په کیدارینه خزانچان ته جهنم هغه خلق چې په جهنم مقرر دي فرشتي هغه به تاسو په جهنم ووالو نا چوب بیبان نن تاسو جهنم ته راغلي ولی وټه سوا عالم یا تکم آیا نو تاسو ته را تر یلوکه اونکه تاسو ته سوک بیانونه نو راغره چدې دیازاب نه یې ضروری وې نن تاسو ور به جهنم تراتله تاسو چې د دنیا کې بیان نو کړې تاسو د الله کتاب چانو بیان کړې خوب مبلګ نو خوب ملا نو سو قران بیانونکې نو جن نن تاسو د ګناهونو په ځانم کې پراته بدی بچي کې قالو وایو د جهنم کې باده شک به شک قد جا انا نزیر آور آغر و من کې جنون کے آئیو مولا را آغر و چغیواری ماداکی زمن کنی ماداکی چغیواری وی خوفا کذبنا منتور کرو فا کذبنا من مولا دروغ جنون کرو دا دروغ مسلی که دا دروغ جن دی اوویلومن پننا ما نزداللہ ومن شه الله سم سره دالې کلينه دا د زین لهګیا دې او سم د ځان استاد لهګیا دې زبنا موږ ته درو کړو امو دا د روغ مسلې کوي انتم الله فوزدارین کبیر امو ګته تاسو ګمراه له مو ته اوس ګمراه عجیب ده ده چې د 4 لاس کې قران دې او سنت دې بیان کین واګه ګمراه شو آیا سره دو موز پا الفاظ و پا معنانو کوئی اگه سعیده بازه خود سعیم و بازه بلکن سعیم و دیو گمراه ده یا فرشتی با ارتوی چه تاسو دا کار داغی سره کرده نو تاسو وی پا گمراه لوی اکی بایمانا تاسو لوی بایمانا وی چه اگه تاسو دا اللہ کتاب بیان کرده او تاسو بایش دا در روجنگی نو دی افسوس که بیا دا باندې و چې کاش ما موس کرے کاش ما زکات ورکړي وي کاش ما خیره نه نه التو د یورمانو کې قالو واجب د جهنم کې لوکنا کاش کمنګا نسمو او د دې وی د الله کتاب هاي هاي هاي سکهسته کتاب بیانې زمون کوونو مولو کلو کې کاش کمنګو د دې وی د الله کتاب اول ترقې اونا کنو یا مونږ فداغې نه په ځان پویا کړې وې نبش اوریدنه تل هیڅ تقاډيب او تلاوت بیکاو صداغې نه پس مونږ 파ري زانم پویا کړې وې نو ما کنا فیسحاب السی مونږ بنم جهنم کې نو پراته والا جهنم تزه کړهالو چې مونږ ستا کتاب نه اوریدلې ها ایوار مان کې کچه سبا ایمان کې راشه قران کہنا نن زده کینه نن پېزان پوهه کا نن پیغام ملو کا د زندگی د دنیا په خېستګا چا خیر الله خېستکی لو کنا نسمع او ناکل ما کنا فی اصحاب السیر کاش موږ اورېدل وې د الله کتاب های های های بیا با افسوسونه کې او ناکل ما کنا فی اصحاب السیر نن مو د قران نه منډو نن مو د قران نه تېختو او نن مونږ د پیسو پویږه ما دنیا په سيزونو څنګه ځان پویکه چې دی پیدا زیات اضا دا, دا تجارت دی کی کټه 10000 دی, دی کی 10000 دی کی 10000 بچو ته پټول ځان پویکه خو د دین د قران چالو د پوی د پردالې او ته په ځان پویکه دل تا بل تابیر ته بیا پا خیرا پارا که پا یو بل شی سرا که چاگر این خطرناک دا بیا خطمائی صورت متفیفین چودا نمبر آیاتو گوری چودا آل تا تابیر تا کئی پس سرا زنگ سرا زنگی دی او کم یو شی تا زنگ قرسی گی خلق بیا ناری ویره ما دا زنگ شوی بی. روی دا دی زنگ گرسته دی allowed the de kafir zora galat karune کول کول kol torwale palaga le o talo talage dili wi banduna pe lagali o hle mor wale o ali o she pe lagage dili o kho paakhir ke to zangulo seeda no khatam shaw aw da zang mutawwal o کلا بل رانا علا قلوبهم ما كانوا يسبون بلکه زنګرا وسره دا پون مان دي انا كلامونو چې د کو دنیا کې نا کارا مړ یو نا عمل مړ فینو شرک او کفر او دوکای او خیانت او هاواده ما تکړه وا دوا دی خډیر پابانو د دو پیسو ایمان او باغ به خر سیدا که چابو اوتا ده که لغن دو رو پی سوا کرده وی مره منگره خود دیخده دو رو پی مره سوا را که گٹه پو دوکان کی پسودا که آغا وعده چه ده که یه ده مره پره دا غیب سعوذر پیش کرده آه وعده خلافی داده ده کارو دارنگی قرآن دا غیب بیان که ختم الله علا قلوبیم مور والده اللہ دا غیب پورونو بانده نوچه موه ری اونگاو شو زنگی شو، طور شو، دنیا نه ختم شو او ته جهنم تارتاو شو والا سمیم پوغو گونداغه والا افسارم پوسول گونداغه شاوتن فردیدی ولهم او حادث العذاب نزیم عذاب دینوی ګورا سنگ چه منګه ادمو مینانو صفات بیان کړه قران د عرف فرقی صفات بیان چي دا اوپی پی جنا ذات د ټول یو د انسانانو پیلا سنا استرګې کافرم دي د مؤمنو دي او د منافق دی نو ته په داسنګ پیژنه چې دا مومن دي دا کافر دي دا منافق دي نو تا او ما ته الله په صفاتو باندې خې چې د مؤمنانو صفات په کمال اگر جزاب د ټولو یو دا غوږ مؤمن دي چې د کافرو صفو دونه په کمال دا غټ کافر دي او چې د منافقانو په کمال دا, دا, دا الله وی منافق دی نو اوز ده کافرو یو سو سفتونو دو قرآنو گو رئی چه کافرو سفات قرآن بیان کری دی یو سفت د کافرو سورة سباو گو رئی اکتیس نمبر آیت ده سورة سبا وقال اللذین کفرو وقال اللذین کفرو سورة سبا دو اجتمع پارا اکتیس نمبر آیت ده وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران واي كافرن چره موږ یقین نکوه په دې قران باندې کافر چره قران تعال نه مڼي ولا بالذي بين يد او نمنو من دنو. منو منو كتابو نہ چمخو زنو نه قران منونو نور كتابو منو کافر به چولر د د کتاب نه انکار کوي کم خلق چې د د کتاب نه انکار کوي ندا ده کافر اخری ده پارکر آرائیم دارنگی صورت آعراف ده کافر اخری داره ایک سو اناسی یوکم اتیائی مایات ده نا هم پارا یوصل یوکم اتیائی مایات ہوگو ره وَلَقَذْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرِ مِنَ الْجِنِّ وَلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَبْقَهُ نَبِيَاهُ ولَهُمْ اَعْیُنٌ لَا یَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا ما پیدا کړی په علم کې د جانم د پالتې د جناتو و انسانانو نه الله ما جهنم نه پیدا کړی جهنم دا مې کوم خلک پیدا کړی ااخدو چاغله می سره ور کړوونه می ور کړیو ورو پاږه ځار پویان کو کتاب کې زلوغ مادیل نوور کرتا بی نور مزی حاصلوا زلوغ مور کریو تا بی زمان کتاب بانی پویا حاصلوا کام سترگی میور کریوی چوی لی دو پاگی بانی زمان کتاب ما سترگی ور کریوی تو پی زمان کتاب ذکیر رو را اا ولهم آجنون لا یبسرون بیا وگونمیور کریو آزان اولا اسمعونا چوی نور دو پا دیو زمان کتاب با نو جنې په وګونو زموږ کتاب ووولې دا نه اپوستولبو زموږ کتاب ووولې نو پړک سوچو کو نو اولایکا کلانا دل دی په شانت زناورو الله و جنا وړ دے غاو غوي الله و یې دا په شانت زناورو دی وګورا کتا لوی ډیګری آسرکړې دنیا خوچه قرآن لم دسل نشتا الله وے تا ته جاهلو وے وے قرآن و اولای کا کرنام بلہم از الله بلکه دینی ګومرا اولایکهمل غافلون داده نا خبره زما د کتاب زما د دین نا نا خبره پات شو خبره پات راشا د کتاب صدقا الفاظ سي پا الفاظ اسی په نورسلو په مقصد ځان خبر کا اصفات د کافرانو سلط بقرا یوصل یو یا یا تو گوری ایک سوی کتر جدی سلط بقر ایک سوی نمبر ایاتو گوری حی مسلو اللذی نا کفرو که مسلو اللذی یعنی قو بمالای سمو اللہ دعاو وندا سمم بکم الامر فہم لا یاتون صفتا کسالو چ کوفر کړي پشانت صفتا خدے یانکو چاغا حواس کای پزنا ور وسره چناوری زناوردا الا دعا, دعا وندا لا یسمعو ها ناوړی نپوي کی مګر نفس دعاو بدلناواز وګورا څنګه چې زناور تا واسکه او زناور پوي شي تو ته شي نو سربدار سي او چت کی چې ما مالک ما ته आवाज وکړه خو په دې پوي ندي چې دا مالک ما ته ولې आवाज وکړه د سوجه نه بس پاواد مالک پوي شي او دغه مخکی روپوي ګنه اللہ وی دے کافر و مثال پشاند داگر زناورو دے نفس اواز او ری و او ری خو پا مقصد نور پوئے نی دی زان پا مقصد پوئے کالاوی سمم بکمون حمجن فاهم لا یا کرون پو خامم معشمانو دے خلقو پیو لگا چی سپیر دے چی چی او سپیر مکد داگر انو دا دعاو تا سمم بکمون حمجن فاهم لا یا کرون کف بیعب سپیر صدقی چچل بنا کئی سمم بگمون دا سمم بگمون عمیون فهم لا یاکلون اللہ و دیکی اتن نشتا وقا مقلی بے بل سفت دکا فلسولت نسا چیاریس نمبر آیات گو رئی شپک سرویق نمبر آیات چیاریس نمبر مِنَ الَّذِينَ آدُوا مُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مُوَازِينَ وَيَقُولُونَا سَمِعْنَا وَعَشَيْنَا وَاسْمَعَ غِيْرَ مُسْمَعِينَ وَرَائِنَا لَيَّنْ بِالسِنَتِهِمْ وَتُعَانًا فِي الدِّينَ وَلَوْا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاتُعَانَا وَاسْمَعَ وَانْظُرْنَا لَكَانَا خیر اللہم اللہ واقوا ولا کلا نم اللہ وکفرم فلا یؤمنون الا قليلا دا رنگی نور صفاتونو قران خې سوره مائده دوه یا نمبریا ته ګورئ ورپسین سوره مائده دا د کافر صفات قران خې مندا چې دا زالو ګلهوبا سه چې دا په پچاکی نو دا د کافر صفات دی دو یا نمبر 200 مائده لقب کفار الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كافروا بحضتی عیسی السلام زویو مریم ده داالازي چسوغ د الله نه بغیر مخلوق ته وی چې د الله نازولې د الله نازبین دي د الله نائب دي دغه کافر لقد كفر الذين قالو ان الله هو المسيح مريم عيسى عليه السلام ته نائب ده الله وی عيسى عليه السلام ته نازولې ده نو لقد كفروا اغه کافر نو چې بیا په هم باندې عام کز د الله نازولې دي نو خو ده خپ اغاو بیدا سہی اغاو بیاد کافرانو کافر ویم وقا کی سال سلام په پلا آواز کوي لقا قال المسیعو یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکو موام دارنگی بل سفت دے کافرو تدی صورت مائید ایک سو نمبر آیاتو گوڑے یو سر درم آیات ایک نمبر چاپ 104 آیات ګوره دسورته مائده وایزا قیلالهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علی ابانا کلا چویلیشی دی کا پیروتا راشی آی کتاب تا چلالې ګره دی الله د اسمانونو نا او راشی تیر خود پیغمبر تا الک قران یاد کئ قران او سنت تراشی مسلې زکه روای به دلیل کې کافر به دلیل کې وای حسبنا ما وجدنا اده کافی کافیده منل دا هغه طریقہ چې مونږ دلمن پاغه باندې خپل مشران چې زم ما پلاړو نکو کمکار کړې دې هغه ما د کافیده زم مونږ پلاړو نکو چې کمتريک مونږ له پرې خو دې دا هغه مونږ د کافیده زمون داداجیو زمون استاد چې کومه خبره موږ ته خودیږي هغه موږ لپاره کافي ده یاده د او د سنت په مقابله کې هغه د پلا او د نیکو دوستا خبره موږ ته کوي الله وې دا د کافر دانوي چې یا الله موږ ته خپل کتاب نصیب کا اوسم وایي مله زمونږو ساج سمګ ته خیر دی موږ استاد مونته ویډیو بس زبا تاسو خلاصومه ها خلاصونو واده لشته بغیر د چانه الله ک خلاصون کول شوي استادانو مشرانو نبی عليه السلام بخاری او مسلم کې روایت رازی یوزنی نور ناست وفاطیما رضی الله تعالی عنها او فاطمی توي یا فاطمی بنت محمد او فاطمی محمد لری صلی الله علیه وسلم القذي نفسكم من النار بچی ځان بچکات جهنم دور نا دا څوک ورکوا ته سبا جهنم ته ورځيږي ورې فإني لا عمد کولکی ظلم ولا نفا ځکه د قیامت کې د معمول شي فیدی او د نقصان زمواد نې ما نذرا ز بلکو شما لور او له دغه فید او سو شما نو چې آغا سردار دووالو جهانونو جنابه محمد رسول الله صلی الله وسلم خپل لورتہ فایدا نقصان نشي د نو ماته د مولي څخه فایدا نقصان ولوسي ویم ما ته مولي څخه ویلی دی الا بلا بګردنی زما زبوه شاو غطاسو بس من خبره مانی که من ګر نه د مولا دلیل قول نه دی د پیلو د پلا د نیکو وینا دلیل نه دی دلیل قران, و سنت آغا قرآن و سنت او آغا قرآن و سنت دی کداغه خبره د قران او د سنت سره برابرې بنکل وي مانا وروړه او کداغه خبره د قران او د سنت سره خلاف وي بیا به نه مري امام ابو حنیفه قول ذکر کړی دی ها شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله همیوت الفتاوا کې د امام ابو حنیفه قول اوے کزما خبره تاسو تدرو له او جماعت در طرف نهي او د سنت په برابرۍ کې نفشد علی منګول پیو لګوا کلیکونی سا او کزما خبره جماعت در طرف له تاسو سمیداو شي اواګه د قران د سنت نه خلاف وي نفبل علی امتیاز پیو کا د چې د امام صاحب خبره او قران او د سنت نه خل دالو ځای خلاف خبره کوي هغه وایي چې ما ته چا نسبت کړی او خبره زمانه نه او زمانو میول کړی او د قران دو نبیاب او, تا او د سنت نه خلافي بیا هغه نه مانی په هی مجاجو کا او که زماته توغ نه تاسو ته یو خبره میداو شي او هغه د قران او د سنت نه ثابت وي نه پاغه کله کې مونږ له هغه خبره چته چا چایو دو قران او دو سنت سره برابر وي روړا غو منا او چته قران او دو سنت نه خلاف وي نو داغي منل پکا نه لیکا غا دا چا دوی سره کي پيلي او کومولاي او کار سوقي دا رنګي د کافرو بل صفاتو ګوري سورته حج سورته حج اتل او ولسم اپارا د کافرو صفات واوري قران وي دي وقال الذين كفروا ها هوا يعبدوا ويزعوا العلامات بينات کلا شودستې پد خلکو آیاتو نظم اوازه واضحه واضح واضحه پخلک خدا الله کتابو لو لوا تعرفوا فيوجوا الذين كفروا الكفر بي جانبو مخونو ده کافرانو نو کافر ته صحیح بیانې کا نو ده کافر په تندي به فرنج راشي داغو په تندي او په مبا آثار کار شي د نا کار واري چې دا څه بیانېږي دا موجود دي دویم داغه کا بدای یا کا دونا یستونا بلذین یتونا له مااتنا قریب دي دا کافر چا حملو کی پاکستانو چڈیری پاری زما یاتونا سوک چه زما کتاب یاتونا صفا صفا په دې خلق لولي نو کافر بلا پاسیږي اپالبا حملکه داغه نو قران نثلی داغه د بدوالي کوشش وکي داغه کافرون نه غذا الله دې موږ کې ځانخه نه پیدا کې د نه کان خو کو ملګرتیا سوچ دې دی دین کار کې دا له کتاب بیان کې دا ایت اوږکو دا غي مرستبه کو او په څوک دا غي چریږي اپوزيت ساډ باندي کافرون نہ خدا کتاب خد الله کتاب دی چا بیان دی بل نه خیدادا او سورته آیاتو غوري حوامیموکې بلنخ اذا دادا وقال الَّذین کفرو لا تسمعوا لحاظ القرآن وائی کافران مورد قرآن, قرآن مورد دیک داوی دیک داوی قرآن مورد قرآن مورد صریع دیک دعوی دیک دعوی وقال الَّذین کفرو لا تسمعوا لحاظ القرآن مورد قرآن سری رجتمع پارا صورة حمم سجدہ آیات نمبر چبی سگو وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران ويا كسانج کوفریکڑے ما ورے دا قران قران غره وانه ورغه ولهغو شور کوی پدے کی دے چکرلا قران ترس کین تاسو شور کوی لعلکم تدریبون تاسو بشی زور او څنګه قران دے کوونکو حاصل شوه مود بچی دی و بچی بچیل دا قران یوسه جماعتہ کور که دا ټي وي لګي دلې او دا ویشياري مداخله نه دي چې قران دلته کیګه نا نو دا کور دا کوم خایوسه جمعه ته لمو خدای الله د کتاب نخول کوونه خالقړه او د بهای نم ډکړه زه کوم فهم دا عذاب نه راځي دا نو ول چې به حیاي باسو هغه څې کور کې نه لګو چاغه سبب د قهر او د غذاب ګرځي اغسیز کور کو کړه د اذنکو چپای کې مونږ تلاوت کو پای کې مونږ د الله دوه جنانه کتاب دو په مونږه رحمت راځي تلاوت وکړو دوستور وکړو قران وو یو بچی دا یو سټو ماطا بازی باشومان قران نور یو ځای ملګر داو دی د اميرا ک شهر کوټ کې خامخا دا ټیم یو دی کېدلی یو دا کنه کلاصه پکې راځي نو دا خلک دا دا قران مناسب مل دی پدې کوټ کې او دا په مناسب دی ابیا مونګه یله پم مونګه په د مړيوبم مونګه پنګا یو پمګه دا د مون په خپل قضانه اوستل اړوره بل ته ګونامه کوه حدیث کې راځي اعمال کوم ستاسو کوم تاسو اعمال الله ز پ تاسو مسند کومه حدیث کې راځي عدی بن حاتم یو حد هيو صحابید نبي اسلام ته وی حضرت مون دې مونږ یوګستیو لوګي هغه سې ورو ډوګره باندې لاګې ده او دیم دا hazardous منګایزه او په دمنيزه ده شوې دا کسګټو خلک یې نه دي لیکن نو زموږ د حالت ته دغه زړه کیږي د دکان خلک ورشي غاده ولوٹی دغه خلک الګوونه کوي نه بس دا راغې ها تماچا په پاسه کیږي غاده تیواری اقا حالت زګور او حالت اوسندې نبی علی سلام هغه ته ویلاج خو دله او حضرت ابن حاتم رضی الله انوته دا, دا الله کتاب ز دکې پدې امر په او دا حق ته اورسوي مال بم ملاوشي پکېړه بم ماوشي امن بم ملاوشي نو صحابیو ته وی هغه ته توي قبیلې و وې حضرت توی دا ته توي دا چې کم خلق نن پدوګونو کې اوسېږي او دا ڈاکی کی کی دا کی کی پلاړو کې دا به چرته ته تو انه دوه یې دوی ته امن باد شي دا به چرته ته ني نبي علي سلام د یو څل او توی د عراق نه به یو خزر اڑوانی د کالو ډکا پیغلا او عمرې له وزید حالت کور نه به طواف کړي او پیر می جنيبه او هغه با ذا اتسو و رفتار پیاده کړي صابی ورته انه دعای ورته داد توي قبلي چې دونو کې کم داقوان ناشې پديبه تيريږي او دا داقوان به چرتې تیری حضرت نبي عليه السلام ورته دا داقوان په دملک محافظين دری بیا دا داکو په زبانې دښکو په ځای ابزه په ځای او د خلکو د مارو او د نفسونو حفاظت وکړي که تاسو د الله کتاب باندې امر کو دا مرصا او ته توفی په بیت الله <سؤال> لا تخاف الا <سؤال> الله <سؤال> بخاری الفاظ <سؤال> دي صحابي وي پیغمبر داواره خبره مونږ ته پڑھی خو دي او حضرت مونږ د الله <سؤال> کتاب مونږ شروع کوه خلقو تمورو صار مګ الله دین مالونو دولتونو ناراکل چې زمون کولون الله د مالو دولت نه ټکل او دوی امن دور راغې چاغه جنې مولیدا یو جنې وا مکه نبا نبا نبا پیل د کالو ټکوا ما د تپوش کې چرته زه وې عمره اعظم ما وې د کم د لارو انس یو د راتنا مې پلار و بالکل پلار زه پزې خلق موجودو خدای حفاظت زمانه تپوش کاو سخورشته پلار ما وې چنه واقعیا دوار کال ما ولیدو خو څنګه حضرت کلیو بیا دا غوړه کاون نن منګه منګایم په مخاګستیو نن منګه بدمنې په مخاګستیو یو د ویندا په بل داسه حیوان دانو از ده مسلمان ما لٹم دانو از مسلمان نگاڑ دانو از ده سر بطر و یکم تا غلمانور ده مسلمان ده بیعجز عجز ده سو کتپوس کو لوا ده نشتا چه چر تذینو دا نا ار انسان بزان رحمو کی اللہ کی رحم کو رحم کئی وچه ار جا حیوان و درندہ جور کرے ده اللہ پہ دپاس دا عذابون راغری او عذابون بیا پاک چاری قرآن از صورت انفال کې بیا فیصله کری را لا تسیب انللزی نظرنم کن خاصا بیا با عذاب خاصو تنی عام عذاب اپا خرقو لازی بیا عذابون عام دی اللہ دی خیری و نور دا بانی رانی شی اللہ دی منگ دی عذابون نبچ کی دی کافر و صفاق کریم ذکر کوي نوریم ڈیر ذکر کری دی منغه په پکار دا دی چالا منگ د کافر و دی صفاقون نبچ کی اعلا کارون او نکو چپاگی منگ سبب ده جهنم والا او نگرودو نو دلتموئی قتم اللہ علا قلوبیم مور راوستنی اللہ داری قرونو بانده والا سمیم فرقونو داری والا افصاریم فرسرگو داری وجه دا مور پی اللہ راو ولی تو وجه دنا کارا عمل دارینا ولون عذاب نظیم او قادر العذاب دلوئیم دو آیاتونو کی بیان دو کفارو کم حنور و انشاءاللہ دمونه فرقیونو بیانی کم سواهی روضا